Я вам її підсилю, інакше ви зі своїми проблемами не розберетесь. Вам випаде випробування. Докажіть собі, що ви нічого не боїтесь. І вони почнуть боятися вас. А зараз розслабтеся, я навію вам гіпнотичний сон. Відкиньтеся на спинку крісла, і я починаю. Один, два, три, чотири. На слові дев'ять Микола зімружив повіки. Коли опритомнів, у кімнаті гайдався тонкий аромат парфумів Вероніки Георгіївни у з дивним, ледь уловлюваним сандаловим запахом свічі. Овійшла господиня, переодягнена в довгий домашній халат, не сідаючи в крісло навпроти, кивнула на викладенні клієнтом на столик речі, усміхнулася заворожливо і воднораз просто ненаграно. «Не забудьте нічого, бо ваші речі теж заряджені мною, вони повинні на вас працювати. Ось недавно була в мене жінка, доведена до розпечу, і забула фотокартку, і я тепер не знаю, що мені з нею робити». Микола при з'яві господині підвівся, розуміючи, що відведений йому час минає, і ждав тільки, коли буде названо ціну послуги. Проте Вероніка Георгівна все відкладала той делікатний момент – Натомість взяла з полички котрусь книжку, вийняла з поміж жаркощів невеличкий знімок і показала Миколі. Він струсив головою, відганяючи наслання то було фото, що його дала йому Наталка, із зображенням чоловіка, якого вона просила допомогти розшукати. Вероніка Георгія, примруживши повіки, спитала ви, бачу, його знаєте? Ні, але я знаю жінку, яка забула у вас цей знімок. «Справді, ми з нею давні знайомі. Дуже давні. То це вона і є вашого серця?» – ствердно мовила господині. «Який тісний світ!» «Світ, може, і тісний, але не настільки, аби в ньому не могла загубитися людина. Я вам підкажу, де її шукати. Проте навряд чи це щось у вашій долі змінить, і все ж така інформація вам не завадить». Він полишав квартиру Вероніки Георгіївни і не міг позбутися відчуття, ніби все це йому сниться. «Який у лихої години Ящур? Де б йому в дідька взятися? Сто не було, а тут то тобі раз і вродився!» «Бісова Віра!» – бурчала баба Санька, узявши з рук секретарки сільради Папірця, на якому стояло її прізвище і де вона мала розписатися про згоду на щеплення від страшної загрози її здоров'ю. Секретарка? Вона ж Гриценківська Галька. Далека бабина родичка, молодиця без сім'ї і видимого бажання нею обзаводитися, хоч періодично тримала в себе приймаків, завіщо й дістала в селі прізвисько Галька-гостинниця. Мовчки стояла в порозі, навіть не збираючись Якось реагувати на бабине обурення, мабуть, же, ходячи від хати до хати і розносячи повістки, вже добряче наслухалася подібних ремствувань, та й сама не вельми вірила в раптовий спалах епідемії посеред зими, коли вірусам протистоять сніги і морози. Однак їй, представникові влади, велено оповістити населення села, і вона совісно виконує спущене згори завдання. З вас, бабусенько, був би добрий оратор. Незлобиво, а радше стомлено, озвалася нарешті галька, забираючи від господині папірця з розпискою каракулею. А дочка ваша як же? Вона ж у нас не прописана? Наталко пойняв неясний з догад. Павло, це ж до нього прийдуть по розписку, і він піде на окол, але допустити цього не можна. «А знаєте, що?» – безневинно сміхнулася вона до секретарки. «Це ж ви добрих півдня на ногах. А ми з, з матір'ю пирогів напекли, і з маком, і з вареним яйцем та рисом, і з калиною. Ви ж ще й не обідали, я вгадала?» «Нехай удома вже, пообідаю повечерю разом. Та ні, так не годиться. Ось беріть, вони ще зовсім теплі». Ми самі не подужаємось стільки. Наталка припросила Гальку до столу і очима подала знак бабі розвижайте гостю, бо в мене є діло. Сама ж накинула пальто і вислизнула з хати. До Павла йшла поза сараями, бабиними сусідським, аби ніхто не огледів з вулиці. Увійшла й побачила те, чого могла сподіватися найменше. Павло щось писав, схилившись над учнівським зошитом, а коли почув, як рипнули двері, спішно накрив зошита старою з жовклою газетою. Вони зустрілися поглядами, і в нього той був запитально здивований, а в неї тривожний і майже зляканий.